היפופוטן! הלו יורם, יורם! כן? חזרת מחו"ל? כן? מי זה? בודו ניו? כן כן! חכה חכה אני בא אליך! מה הבאת לי במזוודה? מה עם שלום? מה עם... הבאת לי את הטחול! מה? הטחול! לא, לא היה... ועין של קרפט חולה הבאת? לא. לא היה בדיוטי פרי? לא, אין דברים כאלה... עד שאתה נוסע לחולה עיקר שיער של זקנה מצרפת, יש! לא. יפה, בואנה, כשאני נסעתי לאנטליה, אני הבאתי לך סוללות ניתנות למינידיס. הבאת, נכון. אז מה הבעיה להביא לי שיער של זקנה מצרפת, אה? מה אני מבקש בסך הכל? לא, רוצה קצת מזה? חביבי, אתה עליי, זה בלונדיני וזה שלך. לא חשוב, העיקר כילופי עור של הקרב הבאת לי? לא. לגפרור, הבאת גפרור? מה, לא הבאת גפרור? ביקשתי ממך גפרור, למה לא הבאת גפרור? לא, אין זה. ביקשתי ממך גפרור טיח מתקלף, הבאת? הייתי עסוק, הייתי שבועיים ב... שבועיים באירופה! לא יכולת ללכת לאיזה בית ולקלף טיח? נשמע לי קצת מוזר! נזכור את זה פעם הבאה שאני ניסה, זה היה עסקים. תחכה חכה, כשאני נוסע לאכול בפעם הבאה, אני לא אביא לך וידאו, ושום מיניזיז, זה... ושום מצלמה, אבל... תשכח אבל... מזה. אבל הבאתי לך משהו, בכל זאת, הבאתי לך... מה זה, מה, מה זה? זה? מה זה, צנצנת? זה גרפס של טלה. וואלה? של טלה? כן. וואו, לא... זכרת אותי בכל זאת! רוצה לפתוח מה, תדפוג, אז נפתח אותו, שאירוע חגיגי יהיה לו משהו כזה. בואו, בואו, תנסו, בואו. יודעים, אנשים. כל הכבוד. בואו, תשמעו, יש פה ספה. חבר'ה, חבר'ה. שקט בבקשה. תראו מה החבר טוב של ליאורה מביא לי מחו"ל. מה זה? מה זה? רבותיי ורבותיי, לאירוע מיוחד. אני פותח פה צנצנת עם גרפ של טל. תגיד, זה מה שאני חושב שזה? תגיד. כן, כן. קראפ של טלה, ישר מסקוטלנד. וואי, זה... מה? כן, חבר'ה. אתה יכול לפתוח שוב? נשאר, נשאר עוד קצת. שנייה, אני אפתח. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה